Napenda ni tuwe shukurani that kabisa kwa wale wote ambao umekuwa mkinifatilia katika mitandao ya kijamii na ya mitandao ya kijamii. Napenda ni wapongeze sana. Kwa kama we ni yako ya kuanza kusikiliza masomo yangu wae ya hafya, unazukaenda katika mitandao ya kijamii, yani Facebooku, uka like ukulasa wangu ambao unaitwa Dr. Boazimkumbo MD. Baada ya kulike ukurasa wangu wa Facebook, endelea kufuatilia makala zangu ambazo zinatoka mara kwa mara. Nimekuwa nikiongelea sana tatizo la uzito mkubwa, tatizo la kitambi na na magonjo baadhi ambayo yanaendana na na uzito mkubwa na kitambi. Pia kwa wiki hii natarajia kutoa maada mpya ambayo itakuwa ni changamoto na itakuwa ni mfunzo kubwa kwa kina mama ambao wanasumbuka sana na polycystic ovarian syndrome kwa hiyo itakuwa ni makala ambayo itakukomboa sana. Kwa hiyo kama wewe haujaungana nami katika mtandao wa kijamii hakikisha una like ukurasa wangu huo ili kujifunza mambo mengi kabisa. Um, ah, ya yote siku ya leo napenda nikuletee somo langu. Somo langu la leo linaitwa nguzo kutano ambazo unatakiwa zingatie ili uweze kupunguza uzito baada tayari umeshaungana nasi katika darasa la WhatsApp. Oh, napenda niseme hivi kwamba watu wengi baada ya kujiunga katika programu yangu ya mwongozo wa huwanapata changamoto za hapa na pale lakini huwanajitahidi kuhakikisha kwamba changamoto hizi nazitatua ili kuoaondolea uoga na katika programu yangu hii nimejitahidi sana kiasi nimejaribu kutengeneza audios ili niweze kumelimisha mtu na kumjengea Uh, picha fulani kwamba hiki kitu wanachifanya ni dhahiri kineza katimiza ndoto zake lakini kuna watu kidogo ambao wanakuwa na ya hapa na pale wanakuwa wanashindwa kujenga imani na programu hizi kwa hiyo kidogo wanakuwa hawafiki malengo haraka kama wale watu ambao wanaamini kabisa unajua kama weo unaamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Kwa hiyo yu utakapo unaenda kansani kwa moyo mmoja ukijua kwamba unamuomba Mwenyezi Mungu ambaye yuko hai na andoa naye kulinda na andoa naye kufanya wewe upumue. Na hivyo basi utakuwa na imani kubwa kabisa. Lakini kwa mtu yoyote ambaye hana imani na Mungu, hata siku moja hatakuwa woga na hataakuwa na woga na Mungu. Eh? Kwa hiyo basi hebu tujadili mambo ambao unatakiwa kuyazingatia mara tu baada ya kuanza kufanya programu yetu hii ya dating kwa wa siku 90. Mimi ninaongea na Dr. Boaz. Unaweza kuungana nami mmoja kwa moja katika mitandao ya Facebooku ambao unaweza type Dr. Boaz Mkumbo M. Kwanza kabisa Nuni ya kwanza iliweze kufanikiwa katika katikamongozo wanguishi ni kwamba sahau yote ambao uli, unayajua ambao umeyafanyia kazi na hayajakupa matunda. Sijaanza mi leo hii kukujua sijaanza leo hii kukujua nimekuujakiwa na kilomia na, Nimekujua ukiwa na kilo themanini nimejua ukiwa na kilo mia mbili sijaanza mimi leo hii kukujua kwa hiyo ningekujua siku nyingi labda ninge kukuto na kilo 70, ninge kukuta na kilo 80, ni singe na kilo mia moja ishirini kwa sijaanza leo hii kukujua kama sijaanza leo hii kukujua ujue kwamba kufikia uzito huo ulitumia muda mrefu sana kufika pale umejaribu kila aina mbinu umetumia kila aina ya mbinu mpaka umeibua na maradhi mengine umeibua vidonda vya tumbo ume, ume kila aina ya maradhi hii tu ulikuwa unajaribu kunasua na tatizo kitambi lakini umeishindwa kila siku kilo zako zimekuwa zikiongezeka kila siku kilo zako zimekuwa zikiyoyoma kwa hiyo huna haja tena ya kuanza kukitumia kile kile kitu ambacho kimeshindwa kukupa matunda tunatakiwa sasa tuanze safari nyingine. Na hili tuwaze kuenza safari nyingine, lazima tuyasahau sahau yale yote ambao tumejifunza na haja tupa matunda yoyote. Tuya sahau yote ambao tumejifunza na ambayo haja matunda yoyote. Kama uyo uliambua kwamba ambao kishindia juisi ya, ya embe, kwa siku kuminane utapungua kilo na ujapungua. Sahau. Kama weo uliambua kwamba uki shindia kabeji kwa muda wa siku kuminane utapungua na ujapungua ya sahau Kama weo uliambua unashindia glass za maji kwa muda wa wikitatu umefanya na ujapungua Sahau, tunaanza maisha mapya Kwa sababu usipu ya sahau yale yaliopita hautaweza kutimiza malengo yako na hautaweza kunielewa cha kwanza kabisa unatakua uya sahau yale yote ulionayo kichuwa ni mwako ambo ya nazungu mzi kubwa au kitambi. Kingine, sio tuku ya sahau hata wale ambao walikuwa na kuedimisha vitu ambayo vimedunda na wenye unatakua uwasahau. sahau. Zio hivyo tu, hata elimiyo yote ambayo inaambatana na kile kitu ambacho weo umekifanya na kemedunda, unatakua na wenye uya sahau. Kwa hiyo mimi huwa nikikaa sehemu nikikutana na makala ambao naona kabisa kwamba hii haina msaada wowote huwa hata sishomi. kwa sababu unajua itanipotosha inajua itanihamisha kutoka kwenye misingi ambao mimi naitambua kwamba hii ni misingi halali na hii misingi ndio itakayoniletea mapinduzi ya afya yangu Sisi na hadi hapo Kitu cha pili unatakiwa ubaini mkanganyiko wa elimu yako. Mkanganyiko kwa wapi? Unajua katika elimu ya kila siku watu tumetuko katika mkanganyiko mkubwa sana. Unazo ukaenda sehemu labda unamsimulia mtu umeenda kutafuta suluhisho afya yako. Unafika pale unamwambia mimi nasumbuka sana na vidonda vya tumbo vimekuwa vikinisumbua kwa muda mrefu sana. Basi baada ya kusimulia kiunagaubaga atakwambia jaribu kuekuwa unakula mapema ukiamka asubuhi tengeneza chai yako lakini ukikaakaa kidogo tena pata msosi wako pata matunda pata nini hakikisha kwamba tumbo lako alikai muda mrefu bila kula kwa sababu ukikaa muda mrefu bila kula uh, utaweza kupata vidonda vya tumbo na ukazidisha maumivu makali hizi dawa tutakupa lakini kikubwa zaidi uo nakula mara kwa mara utapata ushauri wa namna hiyo Lakini kabla hujanyanyuka kwenye kiti utajiuliza, "Lakini mimi sikuizi nasumbuka sana na kilo zangu zinaongezeka sana. Ningependa unishauri, nifanye nini ili kupunguza kilo zangu? Nimejitahidi sana lakini nimeshindwa. Unaweza kunisaidia nini?" Oh uzito wako huu hapa ulipofikia kidogo unazidi kwenda pabaya na ndio maana mimi ulipoingia tu hapa nikastuka jinsi gani kilo zako zimekuwa nyingi njia pekee ambayo naweza nikakusaidia ni upunguze kula. Upunguza kula na ufanya mazoezi sana. Punguza kula, punguza kula vyakula vya mafuta na ufanye mazoezi sana. Huu Kumbetazo ni hilo mimi nakula sana lakini mbona huyo ameniambia kwamba natakiwa niles, nile nile mara kwa mara ili niweze kuhakisha vidonda vya tumbo haviniume. Kwao unaona huo mkanganyiko. Yule yule anakuambia kula mara kwa mara ili tumbo lako lisikae muda mrefu bila chakula. Huyo huyo anakuambia unakula sana ndio maana unanenepa. Punguza milo yako. Sasa uchukue lipi uache lipi ni juu yako wewe. Afya yako ni ya yako. Wewe mwenye huu mkanganyiko unatikua ubaini na uwelewe na mnagani unazokapiga pigiatua katika maisha yako. Katika maisha kila siku wanasema kwamba, ukitaka uwelewe vizuri kuhusu afya, unatikua ujue kwa, ujue, yani ujue kwa undani zaidi. Mfano, let's say wewe umempeleka mtu kwenda kusoma diploma labda ya udaktari. Amemaliza diploma ya udaktari. Baada ya kumaliza kuna mambo mengi mengi amejifunza kule. Kwa anatakiwa aje akae sasa chini huyu aliyejifunza miaka mitatu labda, akae chini afanye evaluation kwamba mimi nini nilichojifunza kule chuoni. Na baada ya hapo basi nimejifunza hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Oh, sasa nifanye nini ili niweze kuleta mabadiliko katika sekta flani ambayo mimi amo interesting? Lakini ukichukua elimu ya kuwa unanyofua nyofua unanyofua nyofua kila siku wewe utakuwa unamwambia acha kwa sababu inasababisha gauti, acha hiki kwa sababu haya ni mafuta mabaya yanasababisha ugonjwa wa moyo acha hiki ukifanya people tunamati nutrient deficiencies watu tumepungukiwa viinilishe vingi sana kwa sababu tu ya ushauri mbalimbali ambao tunapata kutoka kwa washauri mbalimbali Kwa hiyo tuangalie sana mshauri mbalimbali ambazo tunazipata kwa sababu kidogo zinakuwa zinakufanya wewe uwe na upungufu wa viinilishe vingi sana mwilini mwako. Kwa hiyo hakikisha unabaini elimu ambao inaleta mkanganyiko, mara kula hiki mara acha Kula iki acha hiki. Yaani unakuwa vitu vingi unakuwa unaviondoa mpaka unashindwa sasa mimi nileje. Ndio watu wengi wenye uzito mkubwa ni uoga hata wakula ni muoga hata wakula hata wewe ni leo hii ni wakula lakini katika lishe yangu hakuna mtu ambaye namzuia kula eat as much you can as long as unaamini kile kitu unachokifanya kina manufaa makubwa na kina ukweli ndani yake kitu kingine ambacho napenda ni kuambia unataka kujifunze maarifa sasa ya kile kitu kinachokufundisha mimi ukitaka ujenge U, u, u, u, u, ujenge ngome kubwa katika maisha yako unatakiwa ujue yani uwe na maarifa makubwa kitu unachokifanya mfano achukulia mfano labda wewe ni Unafanya biashara rabla wenye mjasili ya mari, unatingineza peanut butter, basi wengine takuja kukosui. Peanut butter hako unkaifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini wewe according to your knowledge and your interest umejua kabisa kumba hii peanut butter nimeweka hiki kionjo. Ili mimi niweze kuwa peculiar katika viwanda vyote ambao vinatengeneza tingineza peanut butter. Kwe ni mtu ambaye umeshapen knowledge kwenye kile kitu unachokifanya. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatakiwa ushapen knowledge kwenye kitu unachokifanya. Hivi kwa nini watu tuna madhehebu tofauti? Mwingine ni Mkristo, wa Kristo wapo wa Roman, wapo wa Sabato, wapo wa Lokole, lakini leo hii siwezi nikamwambia mimi labda Muislam nikamwambia wewe bana huko hakufai, njoo huku. Njoo huku uwe uwe mlokole, njoo uokoke. Mtu kwa pia, no. Kwa watu, jinsi unafu jenga imani ya ya dini. Hebu unatekua ushape ni wa knowledge. You have to ushape ni wa knowledge. To an extent that nobody can shake you. Kwa hakikisha unajifunza kwa kina zaidi kile kitu necho kifundisha mimi. Ujue kwa undani in and out. Ujue in and out ili asije mtu yoyote mwingine akaja kukupotosha wewe kwa namna moja au nyingine. Tunaelewana. Kwa hiyo ujue in and out. Ujifunze kwa kina zaidi ili asije mtu yoyote akaja akakupotosha. Narudia tena. Kwa hiyo hakikisha makala zangu zote ambazo zinatoka unazisoma mwanzo mwisho. Kitu chochote ambacho mimi na respondi unakisoma mwanzo mwishu. Yani kinakaa kichuwa ni mwako kinastiki. Tengeneza gundi ya jabu. Tengeneza ulimbo ajabu wenye kunasa. Vitu vyote ambapo mina vifundisha. Ili ya mtu yoyote ambaye hata ukakosa imani na lisho na wefanya. Jomana mimi ni kila mtu ambaye anajiunga katika programu hii Huwa na mjengia uwezo mkubwa awe na uwelewa ye mwenyewe ili kwamba anakuwa na uwezo watakumfundisha mama yake baba yake langu ni kubadilisha ukoo wako wanze kula vizuri That's why programu zangu naita The Health Eating Academy I'm training you how to eat health Kwa hiyo basi napenda tunikuambia kwamba, hakikisha unazingatia hayo kwamba, hakikisha unajifunza kwa kina zaidi kwa sababu kadiri unavozidi kuelewa zaidi, ndivyo unavojenga imani kubwa na kile kitu na chukifanya. Hakuna mtu atakai kutikisa. Na Neilimu yangu ime nimejaribu kuichambua ili kuhakikisha kwamba unakuwa na imani kubwa na kila kitu unachokifanya na kujenga kimafara uwe na uwezo mkubwa wa kutetea hoja ya kila kitu unachokifanya lakini napenda nikupe zili kubwa usibishane na mtu ambaye anaenda kinyume na kila kitu unachokijua muache hivyo hivyo alivyo fanya yako msimliie mtu tu ambaye anahitaji ukombozi mtu ambaye haitaji ukombozi hauna haja ubisha ninae ebu ungea na wale watu tu ambao wanahitaji ukombozi nguvu zako hizo hewa yako hiyo unapewa na mwenyezi mungu bila gharama yoyote hivyo basi wagalimikie wale tu wenye nia na wale ambao hawana nia wasiwe na, wasipata na fasi yoyote ya kutumia nguvu yako hewa yako maarifa yako Ya tunze marifa yako. Yule mtu yoyote mwenye niya kutumia marifa yako msaidiye. Kitu cha mwisho kabisa ni kwamba mm, akisha usiombe ushauri kwa mtu yoyote. Watu wengi huwa wanaenda. Sasa mimi, ah, nimeanza dati ya Dr. Boazi. Yani dati ya Dr. Boazi na nishauli. nile nazi, nile koko, nile nazi, nile parachichi, nile karanga, nile korosho, nile nyama, nile mayai. Sasa mimi na shindu wata nifanyeni. <laughs> Mungina tukombia, uwe, unakule hivyo vitu, vita kunenebesha. Nani likombia ule hivyo vitu? <laughs> Sasa mtu wakiambiwa vile ananyongo Nyea unaguta na unifata inbox Dr. Boaz Jamani miflanka niambia ni siletivi na nenepesha I say wana, wana shindo kuelewa komba as long as nime kufundisha hivyo Bado tu hauna imani na kile kitu unachokifanya Kwa hiyo pekee ya kumshirikisha mtu Usimshirikisha mtu ukiwa na shiringimia Mshirikisha mtu ukiwa na mabilioni ya pesa ndani. Usi mtu ukiwa na kitambi. Mshirikishe mtu ukiwa uko modo. Kwa hiyo kuwa hiyo iwe ni siri yako. Iwe iwe ni nini? Ni siri yako. Aki kuambia mbona unakula hivyo Muambia kwamba. Nimesha jikatia tamana afya yangu. Endelea kusonga mbele. Maisha siku zote huwa wakosekani watu ambao wana virungu ilu wanguke. Hata katika kuhakikisha kitambi kinaondoka. Kwa njia tofauti na ile njia ambazo zimezoeleka katika vichwa vya watu kakikisha kwamba unajikomboa kifikra. Ukikombolewa tu katika fikra yako. Hakuna mtu atakaya kurudisha nyuma. Hakuna mtu atakaya mambo yako. Napenda ni kupongeze sana. Karibu sana katika dalas.